V vašem delu potem odraža in pa kje vidite možnost za takšnega oziroma podobnega modela svetovanja? Hvala. In primek, potem pa, kaj je za vas najpomembnejše in najbolj uporabno spoznanje za vaše delo današnjega dogodka? A, moje ime je Jasna Kralj Pavlovec po profesiji sem arhitektka a, in v bistvu se s tem spoznanjem ali pa s tem načinom dela v zvezi z energetsko učinkovitostjo in pa seveda tudi socialo, ukvarjam že skozi svoje projekte in pa predvsem izobraževanje. Tako da spoznanje ni nekaj novega za me, je pa pomembno to, da se začne o tem malo več govoriti in pa predvsem, da se začne ukrepati. Tako da to bi rekla, no? Kje vidite možnost za širjenje takšnega, oziroma podobnega modela svetovanja v druga lokalne okolje? Uh, predvsem se mi zdi, me najbolj pomembno, da se začne po, po celotni vertikali izobraževalnega sistema um, predavati in pa izobraževati mlade ljudi, ker jaz mislim, da samo skozi mlade ljudi in pa tiste, ki se ukvarjajo s prostorom v kakršni koli obliki in pa za družbo, da začnejo oni preko svojih del in profesionalnega dela to uvajati v družbo. To je za me najpomembnejše. Najlepša, hvala za vaše odgovore. Hvala. Vam. hvala. hvala.